Pani slušatelji, ove emisije o civilnom društvu, sektor 3. Nalazimo se u prostoru turističke zajednice grada Karlovca kod današnje gošće Tihane Bakarić, direktorice turističke zajednice. Današnja tema nam je dosadašnji aktivnosti i prijedlozi za kulturni razvoj starog grada Dubovca. O starom gradu Dubovcu pričali smo prije neku emisiju kad je bilo riječi o sajmu O starom gradu Dubovcu pričali su i članovi Karlovačkih udruga koje su nešto organizirali ili pokušale organizirati na samom starom gradu Duovcu. Prije nego mi krenemo sa razgovorom i pustit ćemo nekoliko naših sugovornika da čujemo s kojim problemima su se oni susreli. Kako su vaše iskustva sa organizacijom događanja na starom gradu? Pa udruga Domaći je tijekom 2006. godine organizirala projekcije filmova sa Human Rights Film Festivala i u to vrijeme smo zapravo cijelu organizaciju događanja dogovarali sa gradom Karlozem, odnosno sa uh, gradskim muzeom koji je u to vrijeme bio još upravitelj prostora i sadržaja koji se događaju na starom gradu. U to doba nije bilo nikakvih problema, znači aktivnosti koje su bile uh, vezane uz kulturu, poput ove navedene projekcije mogle su ovoga, bez problema <klima> dobiti dozvolu, odnosno zeleno svjetlo od muzeja i grada koji su starim gradom upravljali, aktivnost je dakle, organizirana besplatno i, i bez nekakvih dodatnih e, komplikacija. Pri razgovoru sa pročelnicom Navijalić, održanom nakon e, radionice na Starom gradu prošli utorak, e, na kojoj je predstavljena studija održivog razvoja kulturnog turizma za Stari grad, rečeno je da grad Karlovac udrugama ustupa korištenje prostora Starog grada bez ikakve naknade. Jeste imali vi problema? Da, dakle nakon tog našeg jedinog ovoga i pozitivnog iskustva 2006. godine u ovoj 2011. godini u lipnju smo također imali plan kao dio e, festivala nezavisne kulture Nepokoreni grad organizirati dio kulturnih i glazbenih aktivnosti u prostoru starog grada. Pri čemu smo dakle dobili dozvolu grada Karlovca odgovarajućeg upravnog odjela gdje nam se dopušta organizirati dotičnu aktivnost as the base novčane naknade, jer to je i u cilju gradu da, da stari grad gore ne stoji prazan, već da se u njemu organiziraju nekakve prigodne aktivnosti. Međutim, problem se dogodio u daljem kontaktu sa ugostiteljem koji je vlasnik e, kafe bara u e, Atriju starog grada, gdje se ispostavilo da e, gospodin naplaćuje tisuću kuna e, po večeri, što je tražio i od nas uz dosta nekakve čudnovate uvjete, tako da na kraju to nismo realizirali. Mi smo nažalost bili u popriličnom manjku vremena ili takozvanom cajtnotu pri organizaciji, odnosno Stari grad nam je bio samo opcija za slučaj lošeg vremena, tako da smo nakon tog razgovora sa gospodinom ugostiteljem i zatraženih tisuću kuna odustali od cijele priče. Međutim, kako nam smo imali ove godine jako puno aktivnosti na festivalu Nepokoreni grad, nismo se više stigli baviti ovaj, problematikom korištenja starog grada besplatno, odnosno tim, ne znam kako da to nazovem, reketom ili... ovaj uvjetima korištenja od, od strane ugostitelja. Dakle, u razgovoru s nekim drugim kolegama iz drugih udruga sam saznala da dakle, nije samo slučaj e, sa ponudom udruzi domaći, nego da je to nekakva uobičajena praksa, ali kažem, nismo ovoga se dosad stigli nešto ozbiljnije pozabaviti, e, odnosno tražiti objašnjenje od grada, nadležnih upravnih odjela i tako dalje, no smatram da je dotična situacija kao Prvo, ne znam je li pravna, zato jer ne mogu dakle ništa tvrditi, ne znam da li gospodin ima odgovarajući ugovor koji mu dozvoljava da, davanje prostora u podnajam ili nema, moguće i da ima, ali ovaj, u svakom slučaju postojeća situacija je jako nepoticajna za organizaciju bilo kakovih neprofitnih aktivnosti koje u druge bi htjele ili mogla organizirati e, u prostoru starog grada. Dakle, mi smo htjeli organizirati neprofitnu aktivnost za koju bismo morali još, bez obzira na dozvolu od grada da besplatno koristimo, bismo morali platiti tisuću kuna u gostitelju koji nije zaisto bio spreman niti izdati validan račun. U druga pologa u posljednje vrijeme često organizira na starom gradu Dubovcu svoje događanja. Pa kakva su vaše iskustva s organizacijom događanja? Pa u posljednji godinu dana smo napravili pet događanja, to je krenulo prošle godine ovo vrijeme, znači krajem 9. mjeseca, sa LED festom, drugom večeri, i bili smo dosta zadovoljni time kako je to ispalo, jer je Stari Grad stvarno super mjesto za takva nekakva događanja i ne iziskuje neke prevelike ovaj, financije, mjesto je relativno ono e, specifično, posebno i za, za takvu stvar super. E, nakon toga smo, e, nismo više mogli ništa raditi iz razloga što je već bilo relativno hladno i postoji taj problem grijanja gore, ali smo ove godine početkom četvrtog mjeseca, znači u proljeće kad je bilo malo toplije napravili dva događanja i e, još jedno po ljeti, znači zadnje Događanje prošle godine s kojim smo zatvorili napravili 30. desetog znači nakon tog je jako teško nešto raditi a ove godine smo imali tri dobra posjećena događanja od koje najposjećenije je bilo Ledfest ponovno i s tim smo završili i možda planiramo imati još jedno događanje ove godine ali još ništa evo nije potvrđeno Kako ste zadovoljni sa odnosom grada kao vlasnika cijelog prostora. Sa gradom nikad nismo imali problema, ovih bi na vrijeme poslali zahtjeve za ovaj prostor i koji točno prostor bi htjeli koristiti, na vrijeme bi dobili ovaj, sva potrebna rješenja i to evo, prijavili policiji, nikad nije bilo a, problema, to smo dobivali bez naknade, skoliko sam shvatio, grad Karlovac potiče da što više ili organizacija ili čak i ovih a, nekakvih neformalnih inicijativa nešto gore rade. Šta mislite, zašto se gore češće ne organiziraju neka događanja, obzirom da u Karlovsu postoji već dovoljno udruga koja se bavi tako neformalnom kulturnom ponudom? Cijeli prostor stoji na iskorištenju. Pa, unatoč tome što se prostor može dobiti za ovaj, besplatno, na korištenje on nema nikakvu pripremljenu infrastrukturu za nekakva recimo koncertna događanja. Tako da za i ona najmanja događanja se moraju imati nekakva sredstva predviđena. Barem po našem ovaj, načinu na koji nešto radimo, jer inače bi nam sve ovisilo o prodaju ulaznica, što može biti dosta rizično. Možda čak neka druga organizacija misli da je nemoguće dobiti i da samo neke organizacije iz nekog razloga smiju ući u stari grad ali vjerojatno nisu to ni dovoljno dobro ispitale, a i može biti da nemaju taj cijeli mehanizam, jer tamo trebala biti kompletna ponuda, znači, tehnika, sam program i nekakav ugostitelj koji bi mogao to sve izgurati. A vi ste konkretno imali vlazitu ugostiteljsku ponudu, kako ste surađivali sa postojećim gore ugostiteljima? Pa, postojeći ugostitelj nije bio baš previše za suradnju. Naš dogovor sa Ovaj, gostiteljem s kojim radimo već nekoliko godina je da su, su, sudjelujemo u troškovima jer svaka strana bi trebala imati ovaj, neku težinu na sebi i nekakav rizik i tako to jedino može funkcionirati a postojeći ugostitelj baš nije bio otvoren za to a i sumljamo u njegove kapacitete da on nešto može ovaj, odraditi za, za, viš, za neki veći broj ljudi gostiju što smo se uvjerili e, sami na jednom događanju koje je radio za jednu grupu iz ovoga Zagreba koji su radili jedan parti on to nije mogao sam, sam ove izgurati tako da nakon toga nismo ni imali razloga da s njim surađujemo u, u prethodnom razgovoru sa predstavnicima Udruge domaćije dobili smo informaciju da je njih bez obzira što su dobili od grada kao vlasnika prostora bez naknade mogućnost korištenja prostora, da je bilo još e, i potraživanja financijskih baš od strane samog ugostitelja e, za korištenje prostora. Pa da, mi smo imali ista ta iskustva, znači kako su se naša događanja gomilala, ovaj, mi smo ih morali i samom ugostitelju prijaviti, znači uz grad da on u tom slučaju nema uh, nekako gore događanje, što moram reći da je jako rijetko kada on ima nekako događanje. Na, znači morali bi njemu najaviti morali bi za uh, korištenje uh, WC-a, za kojeg on ima trenutno ključ, i svoje vođenje u gostiteljstva mimo njega davati nekakvu naknadu. Koja je u početku bila prihvatljiva i koju smo plaćali svojih džepova, a kasni smo kasnije ona narasla za, ne znam, 100% i nakon toga više nam je bilo nemoguće i to je bilo sad završno sa zadnjim događanjem, tako da i o tome ovisi dobar dio, ovaj, hoće li se nešto gore održavati. Jer ne samo iz našeg iskustva, nego i iz iskustva drugih je bilo dosta... Teško s, e, sa postojećim ugostiteljem nešto. A kako su vaša iskustva sa organizacijom događanja na starom gradu Dubovcu? Pa brat su sve tog već jedan godin organizira sam vstelnictvo dubovac na starom gradu i moram priznati da izpočetka bilo problema dok je stari grad bio u vlasništvu muzeja, onda je tu dolazilo do dosta problema u komunikaciji, u administraciji i takvim stvarima. Međutim, kad je grad preuzeo upravljanje sa starim gradom, nama osobno je sad puno jednostavnije i u principu dobivamo sve, znači prostor koji trebamo i tako dalje. E, ono što nam je uvijek bio problem što nikad gore bi nije bilo ugostitelja odnosno to, je, to su na svi posjetitelji sajma u kao veliki minus stavljali jer nema ugostiteljstva i pri tri godine kada se pojavio ugostitelj mi smo bili u biti vrlo sretni što konačno znači imamo nekoga ko, ko može ponuditi tu uh, djelatnost Međutim, već i kad smo došli čovjekom na dogovor, a, sve smo lijepo dogovorili, međutim, već od samog početka je to nije štimalo, jer jednostavno, ne znam, ima vrlo čudno radno vrijeme, od 14 do 18 sati, što je meni totalno suludo, pogotovo u ljetnom periodu, i onda, ne znam, nama dolaze djeca ujutro, znači radionice su prije podne, on se jednostavno ne pojavi, dolazi, ne znam, 100-200 djece, 50 profesora koji ne znam, bi popili kavu, sok, nešto a, i sad tamo trebaju 3 sata provest, a, nigdje ništa u ponudi kad im šaljamo i piše se i da ima nekako ugostiteljstvo to je bio strašan problem a, mi smo pokušali s njim dogovoriti, međutim jednostavno ono, umjesto u 9 da dođe u 10, preko vikenda to se njemu kao ne isplati ok, mi onda dogovorimo s nekim drugim onda nas javno proziva da kako mu možemo u njegovo dvorište dovest nekog drugog ugostitelja vrlo čudna situacija, a s druge strane se stalno žali da nema prometa i da je on jadan i ne zarađuje ništa. Mislim, u čemu je problem? Mi smo mu ponudili, dakle, tri tjedna je konstantno gore, bilo je ljudi. U stvari vrlo, vrlo neozbiljno. Ako već vodiš nekakav posao, onda to treba voditi ozbiljno. Imati nekakvu ponudu, pogotovo ako se zna šta drugi traže, odnosno ako mu mi kažemo, jer opet ponavljam iskusom, proteklih godina znamo šta, šta, šta može ponuditi i šta može prodati. Imate li neki prijedlog kako se to može unaprijediti? Pa definitivno, mislim, ako grad Karlovac misli taj stari grad doživiti, definitivno bi treba biti nekakva ozbiljnija ugostiteljska ponuda. Dakle, ne da se bazira na četiri ili šest sati dnevnog grada u sredana, kad u biti niko ne dolazi, ovaj, nego treba biti otvoreno koji suda od jutra do na večer. Treba nuditi razne programe. Stari grad idealan za bilo kakve događanja, sam ambijent je poseban. Treba malo kreativnosti i malo truda. Mislim, kad smo rekli, ne znam, možemo mi tu napraviti, možemo mi kostimirani tamo hodati, zabavljati gosti itd. ali sve to košta. Mislim, ne možete očekivati da mi to badava odrađujemo da bi njej budi izdali promet. Ne? E, onda se on nešto uvredio, kako, kako mi to mislimo. Nije mi jasno na koji način je on dobio to gore za korištenje. Ja se ne sjećam da je raspisan natječaj, možda je ono, možda nisam informirana. I Bratstvo svjetog mihvila kao udruga je bila zainteresirana da bi sama udruga pokrenula u gospiteljstvo gore sa nekakvim i večerama i, i programom budući da, da smo kulturno-povijesna udruga koja, koja inače življava taj srednji vijek i tako dalje. Onda smo se svi u stvari znenadili ono, odkud sad. I jako rada bih htjela da se to riješi i da jednostavno da neko ko želi gore raditi Ovaj, da jednostavno ponudi nekakv program, znači nešto, ono, ali lovo stvarno nema smisla. Kakav je taj ugovor između grada Karolca kao vlasnika prostora i trenutnog gostitelja, ili imaš ikakvih informacija o tome? Ne, ne, stvarno nemam. Ja samo znam ono što o nama priču, da ima onu prostoriju, znači gdje je Šanki ona kula i onaj red, znači ispod trijema. Tako da ni ona prostorija koju on često svojata, će znači, čim se uđe s desne strane ona velika prostorija, niti to znači, nije, to nije udobio u zakup, niti Atri. Tako da u principu svim imamo u Atriju možemo moći organizirati stva, razne, razne događanja, isto kao i ove prostorije. Mislim, grad Karlovac daje besplatno udrugama, da pa će, a koliko znamo, oni su vrlo sretljivi po tom pitanju, vrlo rado će dopustiti ovaj korištenje starog grada, mislim da je i njima u interesu da se gore nešto događa. Mi ćemo nazvati gospodina Pogačića pa ćemo čuti direktno njegovo mišljenje, njegove stavove, ideje moguće za budućnost. Pa to bi bilo jako lijepo da svi doznamo u stvari <laughs> šta čovjek misli i želi. Evo, razgovarali smo i s trenutnim voditeljem u na starom gradu u Dubovcu, gospodinom Borom Pogačićem. Korištenje starog grada Dubovca za kulturna i zabavna događanja udruge reguliraju sa gradom Karlovcem. Iz ovoga što smo čuli od naših nekoliko sugovornika, grad Karlovac to udrugama daje to, to bez ikakve naknade. No, evo je nama rečeno da je sporna i da vi tražili udruge maknodu, dakle za korištenje. Te udruge koje se znači koriste proostavima gore na Saranogradu Dubovstvu, to su znači udruge ne kino kinopristava i slično tome. One znači imaju kompletno, što se tiče toga gore, oni to imaju besvako, to pa je njima dao ograd. A one udruge koje ne žele, znači imate udruga koje ne žele da radi kafe bar i da vrše uslugu sa kafe bara, već oni dovode svoje, znači gore u gostitelje i oni ne žele da radi kafe bar. U tom trenutku ja sam onda odlučio da jedan sat vremena dođe 107 kuna sa PDV-om, jer sam ja na taj način onda obeštećen, jer dolaze u sa strane, znači ne se ulaznica i meni se ne dozvoljava da radimo, onda na taj način bi moj objekat bio obeštećen. I to je to smo mi svima dogovorili ja nisam imao nikakvih problema s time. E rečeno evo ga, ima tu udruga koje organiziraju događanja po završenju vašeg radnog vremena gore do 20 sati njihovi programi kreću kasnije od 21-22 dvadeset sata gdje se vama ne ulazi dakle, u vaše radno vrijeme i tu vi nemate nikakvih onog gubitaka što se toga tiče pa se bar može raditi i duže to ako ukoliko postoji nekakve druge interese za, za općenito za goste ili za grad kafe bar može produšiti i sa radnim vremenom, ali koristi se, znači, sanitarni prostor od kafe bara tamo, ja? Onda ispada da ga plaćaju jedna tisuća kuna za to sanitarnog čvora. Stan, ne samo sanitarnog čvora, sve one udruge koje ne žele da se, znači, vrši usluga sa ugostiteljskog objekta ja se moram na neki način naplatiti. Znači ako ne, nećete vršiti uslugu od mene, ako želite da ja ne radim, da ja zatvorim, da idem ja se na neki način moram tada naplatiti. Mislim da sam već ono bio u prošlom onom pitanju, jasno kad sam rekao da se radi o 22 sata Znači po zatvaranju vašega ovoga u Možete reći kako je regulirano ovim ugovorom, obzirom da grad daje korištenje bez ikakve naknade, znači ovdje se vi sada javljate kao neki podnajmodavac? Nešto. Nisam je ja, gospodine podnajodamac, jasno sam samo ona osoba koja gore radi, koja plaća najam i ukoliko ona, kako vi tražite od mene da mene gore nima, morate mi na neki način nadoknaditi, ništa drugo. Dobro, jedan od naših sugovornika je rekao da su čak razgovarali s vama oko samog ugostiteljstva, da, da ste vi već gore nudili uslugu ugostiteljstva prilikom organizacije jednog partija i da e, nisu zadovoljni sa kapacitetima, da se sumnja da se, da vi možete uopće kapacitete ispuniti koje zahtijeva parti sa nekakvih 200-300 posjetitelja. Čujte, ja mogu ispuniti taj kapacitet, to nije uopće problem. Tako da to, to što su rekli kazali, to su vam to nije ništa dokazano. Znate to može biti ovaki i onak. Ugoziteljski obrti koji surađuju sa ovim udrugama sudjeluju u dijelu troškova je rečeno da vi niste bili spremni niti sudjelovati u ne cjelokupnim troškovima. Pa gledajte, sve zadaši koju količinu udruga traži. Ne možete tražiti neku količinu novca koji nije ostvario. Ono što je ostvario ja sam uvijek za sve suradnje i na to da staraj živi i da na starom gradu postane svakog večer park i da je svako večer na starom gradu živo. Ovo mislim to je bezvezno. Bezvezno je govoriti jedno, a raditi drugo. Bezvezno je doći pa za reći ne trebaš raditi, pazite, ja sam ipak kako tako, gore sam tri godine sam gore. I na taj način, ja se ne želim ništa opravdavat nikome, znači na taj način ipak se taj star grad koliko toliko se je podigal. Znate, koliko toliko se je koliko toliko je stao na svoje noge. Da je trebalo biti bolje, možda je trebalo biti, a ja čujte, ima vremena. Dobro, evo sada još naći znači, posljednje pitanje, vezamo za daljni rad starog rada od početka desetog mjeseca pa nadalje. Gore nema ništa, ja sad preko zime znači nema grijanja i gore, ja nisam više gore ništa, o, za to vreme ja... Ne snosim nikako odgovornost za starog grada, odnosno ja počinjem sa prvim trećim sljedeće godine. E, znači sada udruge ukoliko žele sada nešto organizirati gore mogu... Ja nemam e... ništa sa time. Nemam ja ništa sa time. Velim, i, i, on, oni udruge uvijek mogu gore raditi, znači sve udruge koje gore rade, a koriste šanku i onaj tamo dio, da ja mogu raditi, normalno da mogu raditi. Pa meni je u interesu da ima što više ljudi što više gostiju. Tim, ako, normalno ako mi reče da nemoj raditi, ja, onda normalno neki način moram se nadoknaditi. Jer ako, ako vam reće da nemojte raditi, a vidite da ima posla, mada su to i oni organizirali, možemo i na neki način ćemo naći neko kompromis, pa ćemo na neki način riješiti, to je na obostrano zadovoljstvo, ali... Dosta sada organizacija, udruga već otvaraju svoje tvrtke. U stvari, no dobro, to ćemo staviti udrugama šta će i hoće li dalje surađivati s vama ili će ovoga samostalno organizirati svoju ugostiteljsku ponudu. Ne, htio sam samo reći sljedeće. Ja se za sve suradio, za sve u nekim granicama, gledajte, ali kad jednostavno vidite i sami Kestari grad, nema, nema nekog velikog koeficijenta obrtaja u i onda na neki način kad je bilo što gotovo toga, onda je, mislim suludo da neko dođe izvana i da neko radi izvana, ja koji tamo sad svaki dan ne znam, prodajem jedno dve kave ili bilo što gotovo toga, nije uopće bitno koliko, da se na neki način izoliram i da, da vam se reći čujte vi nećete raditi jer mi ćemo dopeljati svoje. Da, da, čujte, očito ljudi imaju ovoga bolji program, kada e, njima dođe 300 ljudi, naprave neki veliki promet, a vi onom prodajete dvije do tri have. No dobro, sad, ne bih htio sad ulaziti ovoga u uh, tu raspravu o vašem ugostiteljstvu. Hvala vam na ovim informacijama, želim vam ugodan ostatak večeri. Molim. Čuli smo šta? O starom gradu misle naši sugovornici iz Karlovačkih udruga. Evo, imali smo prilike čuti trenetačnog voditelja u obrta na starom gradu Duhovcu. Sad se vraćamo našoj gošći u današnjoj emisiji. Evo, pozdravljam današnju gošću, Dihanu Bakarić, direktoricu turističke zajednice grada Karlovca gdje se i nalazimo. Dobar večer. Srdačan pozdrav, Evo, jako mi je drago da po prvi put gostujem u vašoj emisiji. Utorak 27. rujna održana je radionica na temu starog grada Duvovaca koja je uz moderiranje od strane turističke zajednice ugostila sudionik iz grada Karlovca, gradskog muzeja, konzervatora, predstavnike organizacija civilnog društva, zastupnike gradski četvrti Duvovaca. evo Još je tu bilo i nekoliko slučajnih namjernika koji su bili zainteresirani sa onim šta će se gore pričati. Radionica se održala na svjetski dan turizma te osnovno uporište Radionice, bilo predstavljeno studije održivog razvoja kulturnog turizma za stari grad Dubovac. Pa evo za početak um, možemo malo predstaviti samu uh, studiju, ovo je bilo prvi puta da je ona predstavljena ovako javnosti na taj način. Pa da, zapravo nisam sigurna da je bilo nekako drugo javno predstavljanje i to je zapravo žalosno jer evo studija je donešena još 2009. godine. E, naručitelj je bila turistička zajednica ali smo mi to zapravo tada radili zajedno sa gradom Karlovcem i mi smo zapravo cijelo vrijeme očekivali da će biti neki potezi odnosno aktivnosti oko početka implementacije studije od strane grada, no evo međutim osjećamo to kao našu veliku odgovornost i cijelu ovu godinu smo zapravo eh, znali za situaciju u kojima su se nalazile udruge organizirajući nešto gore i evo kako smo krenuli sa planovima za iduću godinu. Tako smo odredili da će Stari grad Dubovac biti jedna od tema za iduću godinu, da ćemo razvijati neke projekte i tako je evo došlo i do te radionice. A kakva su saznanja, zbog čega je tako sve skupa kasnilo, 2009, 10 11 koliko dvije godine smo čekali na predstavljanje studije? A evo, ne mogu vam ja točno reći odgovor na to pitanje. Naš zaključak je da uvijek moramo gledati napred i da uvijek moramo pokušavati napraviti nešto bolje i, e, realizirati ono za što mi ovdje postojimo, tako da evo, mi želimo sada intenzivno raditi na starom gradu Dubovcu i nadamo se da ćemo u tome i uspjeti. Zato smo evo radionicu radili na način da smo pred kraj radionice, oni koji su bili su vidjeli odmah direktno u računalo i na ekranu se vidjelo pisali zaključke, E, zaključke smo jučer uputili glavnim dionicima, znači zaključci su jučer otišli u grad Karlovac, u gradsku Dubovac e, u gradski muzej i u turističku zajednicu Županije. Uputila sam ih i, i jučer svim e, sudionicima radionice kojih je ukupno bilo 32. I u zaključcima smo mi odmah naveli e, što su kratkoročne aktivnosti, a što su srednjoročne, odnosno ove kratkoročne idu odmah u realizaciju. Konkretno one gdje smo odredili da su nositelji teze grada Karlovca će ući u predlog programa rada za iduću godinu, one gdje smo navali neke druge dionike kao nositelje, tu ćemo sačekati zajedničke sastanke. Ko su bili članovi radne grupe koja je donijela studiju? Bilo je sedam članova radne grupe, budući da gradi grad i turistička zajednica su to zajedno radili. Određen je voditelj, odnosno koordinator radne grupe, tadašnja pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti, a predstavnici su bili iz turističke zajednice, iz gradskog muzeja, iz konzervatorskog zavoda, iz grada Karlovca, znači ukupno sedam članova. Na koji način je javnost sudjelovala? u izradi. Znam da je bila analiza Dionika, a sad kako se to konkretno provodilo, ne znam. A što mislite, jel bi trebalo prilikom izrade ovakih studija uključiti uh, javnost, širu gradsku? Pa uvijek se prilikom izrade studija mora uključivati uh, i javni i civilni i privatni sektori. Evo mi baš sad uh, smo započeli na izradi strategije razvoja turizma, jedno veliko poglavlje odnosno puno vremena će se posvetiti upravo analizi dionika na način da će se odabrati ljudi koji će htjeti dati intervjue koji će morati biti zapisani pre ovoga u, u studiji navedeni da, da stoji za svojih navoda i to je presudno to je jako važno za, za izradu neke strategije razvoja. A zbog čega se to ovdje sada nije radilo da se uključilo neku širu javnost Možda postoji nekakva stručna, u toj stručnu terminologiju se baš ne razumijem, ovo se zove studija, ne znam, pa je možda neka razlika između studije i strategije. A prema predstavljanim programima u drugom dijelu radionice, kakve su sve aktivnosti posljednjih godina organizirane na Starom gradu? Neki smo mi predstavljali u našoj emisiji Sektor 3. Da, neke, su, neke ste predstavljeni, neke smo mi prezentacije imali gore na radionici, zapravo je vidljivo da se e, gore održava čitav niz događanja i to različitih, znači od elektronske glazbe do e, kinoprojekcija, do zabavnih programa, do predstava do sajma vlastelinstva, znači stvarno se vidi da je ta lokacija upotrebljiva za čitam niz događanja i zapravo svi oni koji su gore nešto organizirali znaju da je gore jako dobra atmosfera, dobra vibra i da zapravo ništa ne može loše ovoga završiti, da sve prođe dobro. Tako da je to jedna vrlo, dobra, vrlo dobro polazište i mislim da to svako treba koristiti. A koliko je prema vašem mišljenju široka problematika pri provođenju svih tih različitih programa na Starom gradu, jer evo čuli smo i od naših sugovornika da su se susreli sa nekim konkretnim problemima eh, prilikom organizacije, odnosno pokuše organizacije nekih događanja gore. A ja vam tu uvijek idem jako u detalje zato što ovoga, ta organizacija događanja mi je i, ono, i u krvi i struka i volim to, volim se time baviti, tako da ja to uvijek jako ozbiljno shvaćam. I, I ja potpuno razumijem, jer sam i sama to ovoga do unatrag par godina radila, potpuno razumijem velik broj problema s kojima se organizatori susreću, a pogotovo kada je to civilni sektor koji zapravo nema nejakav konstantan izvor prihoda i koji se onda mora snalaziti na razne načine. Tako da je to po meni jedna široka problematika i tu treba stvarno biti jedna jaka i čvrsta podrška od strane institucija kako bi to moglo normalno funkcionirati. Koliko danas institucija, evo grad Karlovac kao vlasnik prostora Dubovca, turistička zajednica upiru sve ove inicijative koje gore planiraju nešto ili žele nešto raditi? Mi e, u određenoj mjeri financijski i organizacijski podupiremo e, neka događanja, pa tako i neka na starom gradu Dubovcu. Naravno da nismo sretni i zadovoljni sa obujmom i količinom toga jer smo jednostavno financijski ograničeni, ali evo, borimo se stalno da, da nekako povećamo te svoje izvore prihoda kako bi onda mogli i više vremena posvetiti pomaganju udrugama, a da, da više sredstava se može izdvojiti za njih. Možemo li sad predstaviti zaključke ili neke od najvažnijih koji su doneseni? Možemo, mi smo to dodatno analizirali zapravo i općenito smo jako zadovoljni kako je ta radionica prošla i zaključili smo da, da moramo to češće raditi jer je očito da, da, da netko mora okupiti taj civilni sektor i zapravo evo ja sam osobno sretna zato što je to bio nekako moj plan unatrag par godina i jednom sam već krenula s tim u jesen 2006. pa, pa je onda to sve otišlo krivim putem ali evo sad ponovno pokušavamo i, i čvrsto smo uvjereni da je to zapravo pravi način i da ta, tako treba funkcionirati. Mi smo evo kao prvi zaključak koji zapravo izvedi odmah i potrebno ga je hitno provesti, naveli da treba analizirati uvjete, odnosno proces davanja u zakup prostora za kafić gore na Starom gradu, da treba definirati nove kriterije za davanje u zakup, i da to treba uključivati i da ponuditelj dostavi program, odnosno svoj koncept korištenja prostora, a tajpak ipak treba biti u skladu sa planiranim aktivnostima civilnog sektora ili eventualno nekih poduzetničkih inicijativa. E, vlasnik starog rada bi trebao uputiti javni poziv za interesiranim ponuditeljima na vrijeme, znači to bi značilo već sada kako bi se onaj ko tko dobije to mogao na vrijeme i kvalitetno pripremiti za početak sezone koja po našem mišljenju ne bi trebala biti kasnije od prvog ožika 2012. Zatim smo navali da treba izraditi poseban plan promocije Starograda Dubovca koja će biti dio plana promocije destinacije za iduću godinu, tu smo nositelji mi kao turistička, ali realizacija će nažalost ovisiti o sredstvima koja dobijemo za promociju destinacije iz gradskog proračuna. Naravno da je neke stvari moguće odraditi i, i za nula i za malo kuna, to opet ovisi o tome koliko ćemo mi djelatnika ovdje iduće godine imati. Zatim smo kao treći zaključak stavili da treba svakako analizirati organizacijsku strukturu sajma lastelinstva, a cilj nam je da se tu onda dobije novi organizacijski koncept i to sa čvrstom podrškom institucija, znači gradskog muzeja, grada Karlovca i turističke zajednice. Zatim smo naveli da treba napraviti plan korištenja starog grada tijekom cijele godine. Tu isto mislimo da bi turistička zajednica mogla određivati taj dio, znači da se kod nas koordiniraju sva događanja koja se tamo odvijaju. Isto tako nije nikakav problem sjesti i barem definirati nužna potrebna olaganja za objekt u idućoj godini, pa sad koliko se sredstava uspije prikupiti, uspije, ali nekakav plan bi morao postojati i biti prezentiran javnosti. Pričalo se i o smeđoj signalizaciji i interpretacijskim pločama za stari grad, mi imamo u planu postavljanje dodatnih smeđih ploča i interpretacijskih ploča, međutim čekamo rezultate natječaja, zacrtali smo da ukoliko oni nažalost budu negativni da ćemo stražiti ta sredstva iz gradskog proračuna u idućoj godini da bi se to realiziralo. Možemo sada samo malo to skratiti, obzirom eh, pretpostavljam da će to biti i gore negdje na internetskim stranicama da će se moći do, do, doći do uvida. Da, stavit ćemo, stavit ćemo to na naš web. Evo, još da skratim, znači još smo rekli da treba razmotriti e, ipak drugačije, odnosno duže radno vrijeme branič kule, uskladiti ga s radnim vremenom kafića, e, treba analizirati studiju, e, eventualno ažurirati i ona mora ići na usvajanje na gradsko vijeće kako bi nam postalo nadređeni strateški dokument koj, na koji se onda možemo referirati u prijavi projekata. I sad su tu još nekoliko srednjeročnih, odnosno dugoročno moguće izvedivih aktivnosti koje smo također stavili u zaključke. Evo na samoj radionici postavljen je problem, odnosno nepostojanje samog vodstva starog grada. Menadžera koji će upravljati, dakle ne vlasnika kafića ili vlasnika nekog ugostiteljstva, goreš, to, to je, mora se razlučiti potpuno druga stvar od menadžmenta. Je li na radionici bilo neke konkretnije riječi oko toga? Tko bi to konkretno trebao biti, mogao biti? Koje kvalitete bi trebao zadovoljiti menađer starog grada? Pa nije se konkretno sad govorilo o osobama, nismo baš išli detaljno ni o analizu koje bi to osobine takvog projekt menadžera trebale biti, ali po mom mišljenju bi to trebala biti. Jedna vrlo ambiciozna osoba koja je spremna jako puno raditi, koja je onako jedna multifunkcionalna osoba koja bi morala poznavati zapravo i sve dionike i kompletnu problematiku starog grada. Ne znam, možda bi trebao grad uputiti javni poziv pa da se jave zainteresirane osobe, možda doista, mislim sigurno među građanima leži nekoliko kvalitetnih osoba koje bi to mogle raditi, samo treba, treba ih pronaći. Bilo je čak riječi da se menadžer starog grada može dovesti iz nekog drugog grada, dakle da nije nužno da bude Karlovčan. Pa ja u principu podržavam tako mišljenje. Zašto ne? Ako, ako se nađe netko ko, ko želi to raditi, ko će pristati na sve uvjete za takav posao, pa ne mora on nužno biti iz grada Karlovca. Premda bi meni osobno bilo draže da bude karločan ili Karlovčanka. Na starom gradu se nalazi ugostitelj koji vodi kafić za kojeg... Su izrečene mnoge kritike i na samoj radionici i van radionici, pa koliko bi sam gostitelj trebao biti zaslužan, koliko bi on trebao organizirati neke programe na starom gradu. Pa evo, ja sam već e, navela koji je naš zaključak kako bi to u buduće trebalo izgledati, a sada o ovoj trenutnoj situaciji trebalo bi to sagledati sa više strana, pa po mogućnosti prvo dobiti na uvid vrstu ugovora kakvu gospodin ima potpisanu i zapravo vidjeti koje su njegove obaveze bile i da li ih je realizirao. I da li ga je uopće netko kontrolirao u tome i koliko visinu najma je plaćao, da li mu je to bilo isplativo, nije i slično. Dakle, to su sve stvari koje bi trebalo analizirati. A sad, to je. Grad Karlovac je to radio tako da je to stvarno ovoga. Nemam informacija o tome. Prema vašem mišljenju, je li moguće da stari grad za vrijeme sezone ima organizirana događanja svaki vikend? Pa ja mislim da je moguće, samo treba naći dovoljno sredstava za to i dovoljno ljudi koji su voljni evo, utrošiti svoje vrijeme da se time bave. Tko bi to trebao raditi? To bi trebao raditi civilni sektor, privatni sektor i javni sektor, a sve bi to mogla lijepo koordinirati turistička zajednica. Znači, kroz turističku zajednicu nekako koja bi okupila sve prijavljene aktivnosti i koji bi onda to sve koordinirao, transferirao gore. Da, to je evo nekakva vizija, odnosno strateški cilj koji mi stremimo i nadamo se da ćemo ga u dogledno vrijeme ispuniti. Vidite li takav odnos prema starom gradu i od strane turističke zajednice, od strane udruga civilnog društva u smjeru jačanja, općenito neke turističke ponude i turističke vidljivosti grada Karlovca? Da, naravno da vidim, mi smo krajem prošle godine i donijeli strateške smjernice za razvoj turizma, na temelju njih sad radimo i strategiju, unutra je stari grad Dubovac odnosno kompletna mikrodestinacija Dubovac kao jedan od četiri strateška prioriteta. Mi ovdje vrlo dobro znamo i svjesni smo da je to jedna fokus lokacija radi koje nam posjetitelji i turisti dolaze. Kad nam dođu u informativni centar, mi šaljemo u gradski muzej i na stari grad Dubovac. Dakle, to je jedna od ono, dvije najvažnije lokacije koje su nam bitne i zapravo dok gore stvari ne budu posložene kako treba i dok gore stvarno ne bude nekih kvalitetnih sadržaja, mi ne vidimo baš nekog smisla u izdvajanju većih sredstava za promociju te lokacije. Evo sad se mi već i odgovorila na sljedeće pitanje vezano za samu promociju neku vidljivost starog rada, o čemu je isto bilo riječi. Znaju li ljudi iz drugih dijelova Hrvatske za stari grad? Ispostavilo se da znaju svi za taj stari grad, ali mnogo njih nije nikad bilo gore znaga ono što vidi sa autoceste. Mi Karloćan jako volimo svoj stari grad i on, on, on je nam uvijek lijep i mi uvijek volimo doći gore bez obzira što gore nema nikoga i ničega. Ali moramo shvatiti i sami se isto staviti u tu poziciju. Znači kad idemo negdje, mi kad negdje dođemo na neko mjesto očekujemo da to kao prvo bude otvoreno, eh, da se možemo tamo osvježiti, da možemo tamo nešto kupiti, da možemo tamo nešto pogledati, provesti tamo barem sat, dva, da nam se djeca mogu poigrati da možemo negdje sjesti i odmoriti se, znači to su sve nekakve osobine koje se očekuju od nekakve kvalitetne turističke lokacije i moramo razumjeti da, da to sve moramo mi osigurati, nema sad tu nekog drugog načina za znači, se govorilo da je jedan od većih problema signalizacija. Zbog čega sada investirati u signalizaciju dok se gore nema šta pokazati? Ma, smeđa signalizacija je postavljena kako za stari grad Dubovac, tako i za e, dosta drugih atrakcija. Ukupno na području grada sada imamo 96 tih smeđih ploča. E, I evo, pokušavali smo i prošle i ove godine da bi se postavilo još nešto dodatno, ali očito više nema mjesta jer ima previše ovih reklamnih oznaka pa tu sad pokušavamo naći nekakvog načina da se to malo revidira i da se da prioritet nekim turističkim atrakcijama u odnosu na neku reklamu nečega što baš dugoročno nam ne može donesti nešto pozitivno a, a, ovo ste u pravu znači pitanje je sad da li, da li to nešto jako oglašavati i reklamirati ako čovjek gore dođe i, i nema što zapravo puno vidjeti osim toga autobusi recimo koji nam dolaze s grupama gore imaju jako velikih problema i to je nešto što se već godinama on ukazuje na to tu naravno sigurno ima čitav niz prepreka koje treba premositi da bi se evo, prvo to riješilo, znači da autobusu uopće bude moguće da gore dođe. Ili ako se parkira negdje dolje, da onda bude omogućen normalan pristup. Evo tu je sad Planjarsko društvo Dubovac napravilo veliki iskorak pa, pa uređuje ponovno tu šetnicu. Opet sad pitanje pristupa za osobe s invaliditetom, što je vrlo aktualna tema. Da, očito nije najveći problem u toj smeđoj signalizaciji. Ne pre vaše mišljenje, koja su prva ulaganja koja bi bila potrebna u stari grad. A ne znam, sad stvarno mi nismo stručnici za te stvari, tako da on, to bi trebalo pitati vlasnika. Ne bih se upuštala u takove komentare. A tko bi trebao snositi troškove tih ulaganja? To će vlasnik objekta odlučiti o tome. A postoji li u uh, Uniji, dakle neki fondovi, i neka sredstva koja bi se mogla iskoristiti za uređenje starog grada i dovođenje u neku novu funkciju, kako smo rekli turističke atrakcije, kulturno zabavno, društvenog centra pa koliko ja čujem postoji i koliko čujem važno imati rješene ove vlasničke odnose, znači čiste papire, prema tome mislim da tu postoji puno mogućnosti već sada, a sigurno još više u budućnosti, ali za to se već sada treba pripremati i koliko čujem bitno je ući barem s jednim projektom sada u ovo vrijeme predpristupnih fondova da bi onda kasnije opće mogao biti da bi se moglo prijavljivati kasnije. li turistička zajednica, grad Karlovac uh, ili evo, netko možda treći u gradu uopće kapaciteta za javljenje na takav jedan uh, europski fond koji donosi znatno veća sredstva od onih koja može sam grad izdvojiti sada? Da, evo ja, ja s ponosom mogu reći da smo mi prošli eh, osnovnu edukaciju za pisanje projekata prošle godine i evo na, jako smo sretni da smo ove godine imali mogućnost eh, imati na određeno zaposlene dvije nove osobe, dva mlada djelatnika koji su se zapravo tijekom cijele ove godine dodatno sami putem naše podrške educirali za to. Evo mi se trenutno pripremamo za eh, ovu međunarodnu suradnju sa BiH, za ovaj ipak je otvoren sa općinom Bihać idemo na zajednički projekt, tako da mi svakako imamo potencijala za to, znam da i u gradu Karlovcu ima nekoliko kvalitetnih osoba koje se time bave, tako da evo imamo potencijala samo onda to taj stari grad treba nekako staviti kao prioritet da bi onda svi se posvetili tome i naravno moramo biti međusobno koordinirani da se zna ko šta piše. <laughs> Planirali se sad već nešto tako napraviti? Pa mi smo si dali u zadatak, izdvojili smo sedam projektnih ideja iz ove studije da ćemo pokušati razraditi barem neke od njih i tražiti e, adekvatne izvore financiranja u sljedećoj godini. Evo sad samo za kraj današnjeg druženja. E, koji su sljedeći koraci koji se planiraju poduzeti po pitanju starog rada. Za ovih nekoliko aktivnosti koje su navedene u zaključcima sa radionice, e, njih ćemo ugraditi u prijedlog programa rada i proračuna TZ za iduću godinu. E, ti dokumenti se moraju usvojiti na Turističkom vijeću do kraja listopada i nakon što se usvoje mi možemo odmah krenuti dalje. Ok, Munu ti hvala. Vidimo se na Dubovcu. E, Poželjani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Emisija o civilnom društvu Sektor te realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaglede za razvoj civilnog društva. Do slušanja i čujemo se idući utorak.